Kastor és Pollux. Szól összerezzent! Egy háztetőn kuporgott a sötétség leple alatt, és lebámult az utcára. A járda szélen autók parkoltak. A lakások függönyei mögül lámpafény szűrődött ki. Látta, hogy nyílik a túloldali épület kapuja, egy nő lépett ki rajta. Harmincöt év körüli, magas, vonzó, elegáns. Hosszú fekete haja volt, sötétkék nadrágot, bordó blúzt és barna szarvasbőr blézert viselt. Szóla nő vonásait fürkészte a kapu fölött világító lámpa fényében. Nap barnitott bőre bársonyos volt. Kiugró pofacsontjait szép áll, ívelt homlok, érzéki nyak tette még hangsúlyosabbá. Akár fotomodell is lehetett. Szóla azonban tudta, hogy a látszat csal. Hátrább kúszott a derékmagasságig érő tetőkorlát fedezékében, aztán fölállt, és kinyitotta azt az ajtót, amelyről egy létrán lehetett a lépcsőházig lejutni. Egy pillanatra eszébe villant, hogyan menekült Atlantic City-ben a háztetőn keresztül a romos lépcsőházba és onnan ki az utcára. Ez alkalommal egy elegáns lakóház földszintjére kellett észrevétlenül leérnie. Azután a kapun kiosonva körülpillantott, és a autók mellé húzódva elindult a nő nyomában. A nő Szól bal oldalán haladt a közlekedési lámpáig, aztán befordult a sarkon. Szól hallotta a tűsargucipő kopogását az aszfalton, miközben átment az úttesten, és ő is bekanyarodott a nő után. Kicsit izgatott lett, amikor egy utasra vadászó taxi hajtott el mellette. Később pedig egy kutyát sétáltató öregember keltette föl a gyanakvását. A háztöm közepe táján a nő eltűnt egy ajtónyílásban. Szól közelebb settenkedve be kukucskált a kirakaton át, és egy bokszokra osztott kis olasz étterem piros kockás abrosszal leterített asztalait pillantotta meg. Megállt a bejárat mellett, mintha a falra kifüggesztett étlapot tanulmányozná. Valahol a közelbe megvárhatta volna, mik a nő kijön, de nem talált rá alkalmas rejtek helyet. Kizárólag irodaházak voltak az utcában. Ha szól behúzódik valamelyik kereszt utcába, vagy feltör egy ajtót, amelyen keresztül a tetőre juthat, könnyen elkaphatja a rendőrség. Ráadásul nem akarta nyílt utcán szembe találkozni a nővel. Az nagyon veszélyes lett volna. Az étterem végső soron a legjobb megoldás volt szól számára. Amikor belépett a helységbe, harmonika szót hallott. A politúrozott gyártja gyártya tükröződött. A vendégek folytott hangú beszélgetését ezüstevő eszközök csilingelése kísérte. Szól fűrkészve tekintett végig a termen, amelyben fokhagyma és vaj terjengett. Egy tálcát egyensúlyozó pincér mögé húzódva a távolabbi sarkokat vette szemügyre. Ahogy előre sejtette, a nő a falnál ült, szembefordulva bejárattal, de közel a konyhaajtóhoz, amelyen keresztül szükség esetén feltűnés nélkül távozhat. Remek, gondolta szól, úgy látszik a hölgy egyedül készül vacsorázni. Foglaltatott asztalt, uram? lépett oda hozzá a főpincér. Miss Bernstein-nel vagyok, ott a sarokba, haladt el mellette mosolyogva szól, és keresztül ment a terem." De mire az asztalhoz ért, elkomorodott az arca. Szervusz, Erika! A nő zavartan pillantott föl, riadtan mondta össze a szemöldökét. Szóval kihúzott egy széket, és leült mellé. Nem illik így bámulni az embert, hagyd a kezed az asztal szélén, jó távol a késtülés a villától. Te itt? És kérlek, ne használj emelt hangot. Megbolondultál? Minek jöttél ide? Mindenki rádvadászik. Éppen erről szeretnék beszélgetni veled, vizsgálódva a nő arcába szól. Pársonyos, barna bőr, sötét szempár, teltajkak. Legszívesebben megsimogatta volna. Egyre szép plusz. Erika hitetlen kedve a fejét. Hány év vannak? Tíz. Azután most hirtelen felbukkansz a semmiből, nyakik bajban, és nincs más mondani valód. Jobban örülnél, ha azt hallanád, hogy egyre csúnyulsz. Szűz anyám, zsidó lány nem beszél így. A nő csüggette legyinte. Szól meg merevedett. Kérlek, hagyd a kezed az szélén, ismételtel még egyszer. A nő mély levegőt vett és engedelmeskedett. Ez nem lehet véletlen, nem csak úgy találomra jöttél ide. A lakásodtól követtelek, de miért, föl is jöhettél volna. Hogy összeakadjak a lakótársaddal, vagy bárki mással, aki ott vár rám, hát ha megpróbálok kapcsolatba lépni veled? Ráztal a fejét szól. Inkább semleges területet választottam. Miért akarnak engem kicsinálni? A nő homlok a ráncba szaladt a csodálkozástól. Hát még ezt sem tudod? Bankok miatt. Krisz megsértette az egyezményt. Mondta halk, de izgatott hangon. A konyhából kihallatszó zajtól a többi vendég nem értette mit mond. De bankok később volt. Mi köze van annak hozzám? Minél volt később? Össze-vissza beszélsz. Válaszolj. Krisz megölt egy oroszt. A KGB körözést adott ki ellen. Az egyezmény értelmében a többi hálózatnak is együtt kell működnie. Ezt mind tudom, de nekem mi közöm van ehhez? Atlantic City még bankok előtt volt. Miről beszélsz? Öt napja üzenetet kaptunk a tiaittől, amelyben kiterjesztik rád is a körözést. Kriszt észrevették Kolorádóban, és te segítséget nyújtottál neki, állítja az üzenet. A CIA ezért árulónak tekint, és kéri, hogy téged is üljenek meg Kriszel együtt. Eljött, mormolt a szó. Az Isten szerelmére mond már el, mi a nő idegesen pillantott körbe, látva, hogy a szomszédos asztalnál ülők döbben tekintettel méregetik. Itt nem beszélhetünk. Akkor Hol? A sötétben szól kibámult az ablakon, és a Washington emlékmű fényeit fedezte föl a távolban. Szép helyen laksz, állapította meg. Elég közel van a követséghez, szólalt meg Erika a háta mögött. Szól csöppet sem izgatta a kilátás. Csak azért fordult az ablak felé, hogy próbára tegye a nőt. Ízvaint megfeszítve várt a gyilkos támadásra. De miután erre nem került sor, Szól összehúzta a függönyöket és felkattintott egy lámpát a sarokban. Ernyőjét olyan szögbe állítva, hogy Erika árnyéka nevetőndjék a drapériára. Elismerően viccentett a nappali szoba egyszerű, gondosan összeválogatott elegáns berendezésének láttán. A hálót, a konyhát és a fürdőszobát már korábban átkutatta. Erika igéretéhez híven nem talált lakótársat, sem lesbe várakozó titkos ügynököt. Mikrofon. Ma reggel ellenőriztem. De most éjszaka van, mondta Szól, és a televízióhoz fordult, nem mintha ezzel akarta volna a beszélgetésüket elnyomó háttérzajt produkálni. Inkább azért kellett valaminek állandóan szólnia, hogy Szól ellenőrizni tudja az esetleges lehallgató készülékeket. Az előbb látott egy táskarádiót a konyhába. Most magához vette és bekapcsolta, majd az URH sávra állította. Négy részre osztotta föl a szobát, és a kereső gombját lassan csavargatva megpróbált ráakadni a poloskára. A rejtett mikrofonokat rendszerint a körzetben nem használt URH hullámhosszon üzemeltették. A készülék kezelőjének nem volt más dolga, mint egy közeli, biztonságos helyen bekapcsolni a rádiót a megadott hullámhosszra, és az általa elrejtett mikrofon a szobában elhangzó minden szót közvetített. Hasonló módszerrel szól is foghatta az adást. Ha a kereső gombjának csavargatása közben egyszer csak meghallja a televízió műsorát, valószínűleg erősen sipolva, tudni fogja, hogy poloska működik Erika nappaliában. Ez esetben egyetlen távoli URH állomáson se jött be az éjszakai kabari műsor alá játszott nevetés. Szól alaposan végig a plafont, a falakat, a bútorokat és a padlót. Végül elégedetten kikapcsolta a tévét és a rádiót. A szoba természetellenes ellenes csöndbe burkolódzott. Az egyezmény folytatta szól a beszélgetést ott, ahol az étteremben abba hagyták. Csak ez az oka, hogy az embereid vadásznak rám. Csak mert segítek Krisznek. Mi másokkal lenne, mondta fölzavartan Erika a szemöldökét. Rühellünk együttműködni az oroszokkal, de az egyezményt be kell tartani. Az abellár sarkarlatos törvény. Ha megszegjük, kitől a káosz. Akkor, ha módodban állna, megölnél? Egy hítsorsodat, aki valamikor a szeretőd volt? Erika nem válaszolt. Levette a blézerét. Blúzának nyitva hagyott felső két gombja sejtetni engedte mellének feszes halmait. Amikor két perccel ezelőtt kinéztél az ablakon, éppen lett volna rá alkalmam. Tudtad, hogy szándékosan fordítok háttat. Látni akartam a reagálásodat. A nő elmosolyodott. A szemébe felvillanó vidámság szól ajkára is mosolycsalt. Ugyanolyan vonzónak találta, mint tíz évvel ezelőtt, és szerette volna megkérdezni tőle, hogy van, mi történt vele, amióta nem látták egymást. De meg kellett tartóztatnia magát. Senkiben sem bízhatott, kivéve a bátyját. Biztos, ami biztos, Krisz odakint van. Ha esetleg megölnél, sejtettem, hogy nem vagy egyedül. Ide jönne és bosszút állna. – Van annyi eszem, hogy csak egyszerre el a kényírni mindkettőtöket. – Persze, bízhatnál a szerencsédben is. De most nincs időm erre. Meg kell tudnom pár dolgot. Eljott üldöz, és nem Krisz miatt. Ez csak ürügy a számára. A fenébe is ő küldte utánam Kriszt, és akkor Krisz már megsértette az egyezményt. – De hát ez őrültség. – Na-na, legyinte dühösen szól. Az oroszok megneszelték, hogy Eliot segítséget két Krisztől, ahelyett, hogy megölte volna, újabb körözést adnának ki. Eliot az életét kockáztatta, hogy megtaláljon engem. Miért? Mert meg akar ölni. És én ezt elhiggye Eliot apád helyett apád volt. Szól megdörzsölte fájó homlokát. Kell lennie valami fontosabbnak, mint a kettőn kapcsolata. Valaminek, ami fontosabb még az Abelardnál is. Annyira fontos, hogy bármi áron meg kell szabadulnia tőlem. De a fene egye meg nem tudom mi az. Ezért jöttem hozzád. És én honnan? Atlantic City-ben még mielőtt Krisz megsértette az mint megtámadott engem a moszad. Kénytelen vagyok feltételezni, hogy Eliotnak dolgoztak. Lehetetlen. Nem, megtörtént. Erika szemesít rád szórt. Ha valamiben együttműködnénk Eliottal, én biztosan tudnék róla. Sok minden megváltozott, amióta utoljára találkoztunk. Hivatalosan a követség tisztviselőjéként tevékenykedem, de valójában a Mossad ezredese vagyok. Minden hírszerzési akciót én irányítok itt a keleti parton. A beleegyezésem nélkül egyetlen emberünk sem támadhatott meg. Akkor téged megkerülve adták ki az utasítást. Valaki Eliottnak dolgozik a moszádnál. Erika szeme még mindig lángolt. – Ezt kikérem magamnak. Ha igaz, amit mondasz, magasba emelt karja megrándult. – Várj egy kicsit, ennek itt semmi értelme. Itt vitatkozom veled, de még nem is ismerem a részleteket. Beszélj, mondd el pontosan, mi történt. Szól lehuppant egy székre. Tíz nappal ezelőtt eljött megbízott egy munkával. A paradigma alapítvány. Erika szeme elkerekedett. Az Andrew Sage féle társaság? Az elnök barátja? Te voltál? Az elnök bennünket vádul. De miért? A Paradigma alapítvány az elnöknek dolgozott. Amerikai multimilliómosok egy csoportja tárgyalásokba kezd az arabokkal arról, hogyha olcsóban adják az olajat, a külügyminisztérium hajlandó lemondani Izrael iránti lojalitásáról. Az elnök azt hiszi, érdekeink védelmébe robbantottuk szét az alapítványt és vetettetek véget a tárgyalásoknak, tette hozzászól. Az elnök most az egyszer logikusan érvelt. Folytasd, mi történt? Végül mégis sikerül fölketenem az érdeklődésedet. Érted már a dolog lényegét? Ha segítesz nekem, a tieidnek is segítesz. Atlantic City-t Amikor végeztem a melóval, oda küldött, hogy kicsit eltűnjek szemmelül. Képtelenség, teljesen alkalmatlan hely a dekkolásra, így igaz a rohadt életbe. De hát én mindig azt teszem, amit Eliot mond. Nem vitatkozom. Valaki a moszattól megpróbált kinyírni a kaszinóba. Fölhívtam Eliotot, hogy védjen meg. Elküldött egy szállodába, ahol a moszat csapdát állított nekem. Kizárólag Eliot tudta, hova megyek. A kommandó csak is Eliotnak dolgozhatott. Mondtam már, hogy ez lehetetlen. Mert te nem tudtál róla? Naiv vagy. Valami más miatt. Az, aki segített Elliotnak, egyúttal szégyék megsemmisítésén is fáradozott. Senki sem olyan hülye közülünk, hogy megölje az elnök barátját, bármennyire is fontos nekünk a tárgyalások leállítása. Az elnök elsőként ránk gyanakodna, mint ahogy ezt is tette. A merényletet nem használt nekünk, éppen ellenkezőleg ártott. Egyetlen moszat különítmény se harcolna Izrael érdekei ellen. Lehet, hogy nem tudták, miért akar Eliot eltenni lábalól. Talán azt se tudták, hogy közön van a merénylethez. Még mindig nem értem, mitől vagy olyan biztos benne, hogy a moszad volt. Mindjárt megérted. Közelharcban tenyérérlel támadtak. Berettát és uzit használtak. Befordított lábfejjel, rodjan térdel egyensúlyozva jártak. Csak tikaptok kaptok ilyen kiképzést. Még a hangtompítójuk is jellegzetesen moszad recept szerint készült. A nő hitetlen kedve merett rá. Krisz felosont a lépcsőn, cipőjének gomitalpa puhán érintette a betont. A fordulókhoz közeledve egészen a falhoz lapult, nehogy észrevegye valaki, ha esetleg a rácson kihajolva lenéz. Akármennyire fülelt, a világított testek zümmögésén kívül nem hallott más hangot. Miután mind az öt szintet ellenőrizte, és semmit sem talált, egyen lejjebb ment, kinyitotta a vész ajtaját, hogy alaposabban körülnézzen a negyedik emeleti folyosón. Mindkét oldalon számozott lakások sorakoztak. Jobbra tőle meglátta a liftet, benyomta a hívógombot és várt. Az ajtó fölötti világító táblán először az ötös, aztán a négyes szám jelent meg. Miközben kinyílt az ajtó, csengő szólalt meg. Krisz kezét az akója alatt lévő mauseren tartotta készen létben, de senki sem lépett elő. Jól van, gondolta. A körülményekhez képest elég biztonságosnak tűnt az épület, bár a lakásajtók gyenge zárai és az, hogy az előcsarnokban nem állt őr, nyugtalansággal töltötte el Kriszt. Azon tépelődött, nem kellene mégis kintről folytatnia a ház megfigyelését. Ide bentről ugyanis nem láthatta a ház hátsó bejáratát, valamint azt se tudta eldönteni, hogy aki belép, szólt, üldözje, vagy egyszerűen csak itt lakik. Ráadásul arról sem értesülhetett, ha az épületbe kitör a balhé. Joggal feltételezte, hogy a különböző hálózatok ügynökei, elsősorban persze elliott emberei, megfigyelés alatt tartják azokat a személyeket, akikhez szól és ő segítségért fordulhatnak. Márpedig Erikát biztosan a barátjai közé sorolják, noha 1973 óta nem találkoztak vele. Valószínűleg senki sem tudta, milyen szoros barátság fűzi őket össze, de mivel nagy szükségük volt a nő segítségére, Krisz körültekintően akart eljárni. Most, hogy már ellenőrizte az épületet, megnyugodott kisé, hiszen a saját szemével győződhetett meg arról, hogy Erika lakosztálya, amely balra a folyosó közepén helyezkedett el, biztonságos. Üldözőik sem liftem, sem gyalog nem juthatnak föl a negyedik emeletre anélkül, hogy Krisz észre venné őket. Visszament a lépcsőházba, résznyire nyitva hagyta az ajtót maga mögött, és fülelni kezdett, nem szól meg a, a lifcsengő, vagy nem hangzanak e föl lépések alulról. Az előbb a szóléval szomszédos háztetőn kuksolva elmosolyodott, amikor ráismert a lakásból kilépő erikára. Kedvelve idézte föl első találkozásuknak, amelyre 1966ban került sor. Ekkor küldték Kriszt és szólt különleges kiképzésre Izraelbe. A lány eleganciája már akkor is olyan félrevezető volt, mint most. A 67-es, hatnapos és a 73-as októberi izraeli háború veterányaként Erika mindazokkal a félelmetes tulajdonságokkal rendelkezett, mint férfi társai. Különös, gondolta Krisz. Amerikába viszajognak a férfiak az erős nőktől, míg Izraelbe nagy becsben tartják őket. A nemzet élethalál küzdelme háttérbe szorította a nemek közötti előítéleteket. Kriszt aggodalom töltötte el, amikor odalentről ajtónyi ütötte meg a fülét. A korlát felé fordult, és imbolygó árnyakat vett észre a lépcső alján. Amikor az ajtó kattanva becsukódott odalent, Krisz a lépcsőházba visszhangzó zajt kihasználva egy emelettel főjebosott bosott. Előhúzta a mauzert, és lehasalta a hűvös betonra. Lehet, hogy csak a ház lakóinak árnyékát látta meg, akik testedzés kedvéért szívesebben másznak lépcsőt, mint lifteznek. Ha feljönnek egészen az ötödikig, a látványa megrémítheti őket. Krisz kénytelen lesz elszaladni. A világító testek zümmögése szinte elnyomta a fölfelé közeledő léptek súrogását. Második emelet, gondolta Krisz. Nem, a harmadik. Megállnak. Már majdnem megkönnyebbült, amikor kiderült, hogy tévedett. A el jártak, közvetlenül alatta. Hirtelen megálltak. Krisz megmarkolta a pisztolyt, és a felbukkanó árnyakra merett. Célzott. Lehet, hogy csak lakók? Mintha a főjebb indulnának. Egy pillanat, és látni fogja az arcukat. Krisz a ravaszra szorította az ujját, felkészülve a rajtaütésre. Az árnyak nem jöttek tovább. A nagyediken nyíkordult az ajtó, majd becsukódott. Pris felgugolt, és a lépcsőre szegezte a Mauser csövét. Mivel senkit sem látott, lerohant. Óvatosan kinyitotta az ajtót, és kikukucskált. A folyosó közepén két férfiát, fejüket balra fordították, Erika lakása felé. Egyikük kisméretű rövid csövű tartotta tartott a kezében. Az uzi jellegzetes alakját nem lehetett mással összetéveszteni. A másik éppen kibiztosított egy gránátot. Krisz későn látta meg őket. Az első férfi tüzet nyitott. Az uzi lövedékei fülsiketítő robajjal hasították szét Erika lakásának ajtaját. Töltényhüvelyek pattogtak a levegőbe, majd egymásnak ütközve hullottak le a szőnyegre. A csípős bűze terjengett a folyosón. A géppisztolyos elmozdította a fegyvercsővét, egy pillanatra se véve leújját az uzi ravaszáról most az ajtó melletti falra adott lesorozatokat. Társa kihúzta a biztosítószeget, és nagyot rúgva az ajtó szétlőtt zárjába be akarta hajítani a gránátot a lakásba. Krisz két lövést adott le. A gránatos férfi a koponyáját és vállatért találattól megperdült és elejtette a gránátot. A géppisztolyos megfordult, és Kriszt vette célba. A zaj ellenére Krisz meghallotta a csengetést. Visszaugrott a lépcsőházba. Emberek léptek ki a liftből. A géppisztolyos tovább tüzelt, ordítás hallatszott, és szétszakadó testek zuhantak a padlóra. Felrobbant a kézigránát, a folyosó falai visszhangoztak a detonációtól. Krisz órát égette a lőportfüst. füst. Fülének csengését legyőzve igyekezett a folyosóról érkező hangokra figyelni. Óvatosan kikémlett a lépcsőház ajtaján. Jobbra tőle a lift előtt két géppisztolyos férfi hevert mozdulatlanul. Körülöttük vértócsa. Hát persze, az emeletre vezető mindkét utat egyet páros fedezte, de az időzítésük rossz volt. A második pár meghallotta a lövéseket, és elő is rontott, csak hogy éppen a társuk lőtte őket agyon, akinek a segítségére siettek. balra fordult. A géppisztolyos, aki Erika ajtajába eresztette a sorozatokat, halott kollégája mellett hevert. Arcát fölismerhetetlenné tette a robbanás. Hallva lakásokból kiszűrődő rémült hangzavart, Krisz futni kezdett a folyosón. Erika ajtaját citává lőtték. Tárva nyitva állt, így a folyosóról belehetett látni a nappaliba. A géppisztolygolyók összeroncsolták a bútorokat, felrobbantották a televíziót. A függöny cafatokban lógott. – Szól! – kiáltotta Krisz, de nem látott hol testeken. Hol a fenébe lehetnek? Amint az első lövések eldördültek, Szól a szőnyegre vetette magát, és hallotta, hogy Erika is ugyanígy cselekszik. Az ösztöne azt diktálta, hogy a konyhába vagy a hálószobába kúszik. De aztán az ajtó helyett a falon keresztül folytatódott a golyózápor. magasságban indult, majd egyre lejjebb halott. A szőnyeg, amelyen szónak keresztül kellett volna másznia a többi helyiség felé, szabályosan hullámzott a becsapódó sorozattól. Foszlányai egyenletes ritmusba röppentek föl a levegőbe, és pördültek a szoba hátsó végéből a középpontja felé, ahol Szól és Erika feküdt. Nekik ellenkező irányba kellett gurulniuk, az ajtó melletti fal közelébe csak úgy kerülhették el a golyókat. Szól érezte, hogy a fal megremeg fölötte. Vakolatdarabok peregtek rá. A szőnyeg már közvetlen mellette poposodott. Ha a géppisztolyos még egy kicsit lejjebb céloz, az ajtó beszakadt. Szól ráirányította Beretta csövét. Ekkor két lövés hangzott fel, amelyet ordítás, egy test zuhanása, robbanás és végül csend követett. Szól a fal mellé húzódva fölállt, érezte, hogy Erika is ugyanezt teszi. Kiáltást hallott odakintről, megcélozta a küszöbön tornyosuló árnyékot. Szól! kiáltott valaki. Az árnyék belépett. Szól levette ujját a ravaszról. Krisz megfordult és aggódva leesett a fal felé. Eltaláltak? Szól megrázta a fejét. Mi történt? Később, most el kell tűnnünk innét. Ajtók nyíltak végig a folyosón. Egy nő sikoltozott, egy férfi üvöltött. Hívják a rendőrséget! Krisz dermedten bámult valamire Szól mellett. Mi baj? Szól Erika felé perdült, attól tartva, hogy a lány találat érte. Erika farkas szemet nézve kihátrált egy szék mögül, és egy pisztolyt vett ki alóla. Egy másik berett át. A nő megcélozta Kriszt. Szónak eszébe jutott, mit mondott Erika az imént. Van annyi esze, hogy csak akkor próbálja meg kinyírni őket, ha... Ne! Elkésett. A lövés eldördült. Szól hallotta a húsba vájódó golyok émeítő csattanását. Valaki felnyögött. Szó szóval szésebesebb megfordult. Krisz mögött egy pisztolyos férfi háttal neki tántorodott a folyosó falának. Torkából lövelt a vér. Krisz a fejéhez kapott. Jézusom! Elhibáztalak, mondta Erika. Fél centivel a golyó a hajamat súrolta. Inkább hagytam volna, hogy ő jön meg téged. A törött ablakok mögött az éjszakába szigénák sívitottak föl. Erika az ajtóhoz sietett. Szól gyorsan követte. Honnan jött ez a fickó? Amint kiért a folyosóra és elrohant a hullák mellett választ kapott a kérdésére. Az Erikával szomszédos lakásból gépfegyver szegeződött rájuk. Erika tüzelt elsőként. Szól és Kris lövései egy másodperccel később dörredtek. Az Uzi tartó férfi feljadult kétrét görnyet, de ujját továbbra sem vette el a ravaszról, így újabb sorozatokat teresztett a padlóba, míg végül az uzi ki nem hullott a kezéből. Erika a lifthez szaladt. – Ne! – figyelmeztette szól. – Ott csapdába kerülünk. – Ne vitatkozz a rohadt életbe! – kiáltotta a nő, és a holttesteket övező vértócsát kikerülve megnyomta a hívógombot. A lift ajtó kinyílt. Erika betuszkolta a krisztés szólt, megnyomta az ötödik emeleti gombot, és az ajtó összecsukódott. Szólgyomra felkavarodott, miközben emelkedtek. Lefelé nem mehetünk, magyarázta Erika. Isten tudja, ki van az előcsarnokba. A rendőrség vagy... Felnyúlt és lerántott egy burkolólapot a fülke plafonjáról. Szól ki amikor meglátta a tapéta mögül előbukkanó csapóajtót. Vész jegyezte meg elismerően. Még aznap fölfedeztem, amikor kibéreltem a lakást, felelte a nő. Gondoltam, még szükség lehet rá, ha menekülésre kerül a sor. Szól felnyomta a csapóajtót. A lift megállt. Amint kisé megnyugodott a gyomra, észrevette, hogy Kriszben benyomja a fülke ajtaját zárva tartó gombot. Szól felugrott, kezével megragadta a csapóajtó szélét, kimászott a szüknyíláson, és térdre ereszkedett a sötétben. Miközben lenyújtotta a kezét Erikának, orrát megcsapta a mellette tekeredő kábelekre kent gép Nem kellett lehallgatniuk, vagy kívülről megfigyelniük a lakásomat, mászott föl szólhoz a lány. Láthattad, egyszerűen beköltöztették két emberüket a szomszédba. Amint megérkeztél, segítséget hívtak. A liftből Krisz kiadta nekik a fedőlapot. Miután átpréselte magát a lyukon, lehajolt és visszaillesztette a burkolatot a helyére, végül lecsapta az ajtót. Na mi van? Úr Isten, micsoda por, alig kapok levegőt. A fejünk fölött a tetőn található a liftmotorháza, visszhangozta Kerik a szavai a korom sötét aknába. Mászni kezdett, cipő megcsikordult a betonfalon. Szól fölnyúlt, keze fénykorlátba ütközött. Abban a másodpercben, hogy levette lábát a lift tetejéről, morajlást hallott. Nem, a lift elindult lefelé. Szól himbálózni kezdett. Krisz! Itt vagyok melletted. Szól ujjai majdnem lecsúsztak a zsíros korlátról. Ha lezuhan, ha a lift egészen feljön, lelki szemeivel látta, hogy a lift teteje szétzúzza a testét. Úgy fészkelődött, hogy valamivel jobb fogást találjon a korlátom. Erika keze kulcsolódott a csuklójára. Szól megpróbált följe húzódni. – le a fejedet! – figyelmeztette Erika. – Pont fölötted vannak a fogaskerekek. Szól érezte, hogy a kábelek mind gyorsabban siklanak, a fogaskerekekkel tette légmozgás borzongatta. Egy betonperemre kuporodott. – Az akkó, nyugta Krisz – beakadt a fogaskerekek közé. A liftakna akusztikája felerősítette a dübörgést. Szól, barátja felé tekeredett, de nem látott semmit. A dübörgés abba maradt. A kábelek egy helyben remektek. A csönt szinte folytogatta. Hallotta a szövet hasadását. – Az újja! – mondta Krisz. – Ki kell szabadítanom még mielőtt… Az újra felhangzó morajlás elnyomta Krisz szavait. Szól felé nyújtotta a kezét, majd nem elvesztette az egyensúlyát, egészen megfeszítette magát, nehogy leessék. – Sikerült! – közölte Krisz. – Kint van az akó! A felvonó alattuk át meg. Az újabb csendben Szól hallotta, amint kinyílik az ajtó. Egy hang undorral felnyögött, valaki öklendezett. – Ez rosszabb, mint amire számítottunk. Mészárszék, hívd a központot, gyorsan, segítségre van szükségünk! Lépések robogtak ki a liftből. Ismét felhangzott a dübörgés, ahogy a fülke ereszkedni kezdett. Le fogják zárni az épületet, állapította meg Erika. Akkor gyerünk, tűnjünk el, amíg lehet. Éppen azon vagyok. Itt a szerelőajtó, amely a tetőre vezet, de nem tudom kinyitni. Szól hallotta, hogy a lánya kilincset rázza. Berragadtunk? A lift megállt. Szól fémcsikorgást csikorgást hallott. Az egyik sarokvas meglazult, suttogta Erika. Szól újabb csikorgást hallott. Na, jól van, kiszedtem. És mi van a másikkal? Használd a késemet. Megmozdult. Jól van, sikerült. A lány elhúzta a tolóajtót. Egy résen át szól megpillantotta a város fényeit. Közelhajolva örömmel szívta be a friss levegőt. Át fogják kutatni a tetőt, tűnnyögte Erika. Meg kell várnunk, amíg végeznek. Bár szól legszívesebben azonnal indult volna, belátta, hogy a lánynak igaza van. Nem vitatkozott. Már itt vagyok a tetőnél, folytatta Erika. Ha ez az ajtó nyitva van, lesz időm, hogy visszacsukjam a tolóajtót és rácsavarozzam a sarokvasakat. A liszt nagy robajjal ismét emelkedni kezdett. Egy távoli férfi hang meg a fülüket. A halottkém már elindult, átkutatjuk az épületet. Ki ez a lakás? Egy Erika Bernstein nevű nő lakik benne, és hol a fenébe lehet? Senkit sem találtam odabent, pedig mindent felforgattam. Ha még mindig az épületben van, meg fogjuk találni. Tíz perccel később két rendőr jött keresztül a tetőre vezető ajtó, ellenlámpával és csőretöltött revolverrel a kézben. Erika lecsukta a szerelőakna tolóajtaját, és halkan visszacsavarozta a sarokvasakat. Szól lépéseket és hangokat hallott. Nincs senki fent. A liftakna csapóajtaját is megnézted? Elemlámpa fénye villant az akna fedél rácsai között. Szól, Krisz és Erika hátra hőkölt az árnyak sűrűjébe. Ott egy zár. Jobb, ha ellenőrizzük, hát ha feltörték. Lépések közeledtek. Légy óvatos, én hátul maradok és fedezlek. Szól hallotta, hogy a rángatástól recsen a zár. Most már elégedett vagy? A főnök azt mondta, legyünk alaposak. Na és mit számít? Úgyis személyesen ellenőriz mindent. Azután megint visszakőd minket, hogy még egyszer megbizonyosodjon. A lépések eltávolodtak. A tetőre vezető ajtó nyikorogba becsukódott. Szólsipolva fújta ki a levegőt. Az izzadság csípta a szemét. Ellenőrizés megbizonyosodik, gondolta viszonyokba. Csapdába kerültünk.